kita memasuki bab baru bab yang ke-6 dari kitab kita kitab tauhid dari eh? bab yang ke-7 6 kitab tauhid yang ada dalam Sahih Al-Bukhari rahimallahu taala ya المتصفيق. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى Sulam. Yang terakhir. Allah Alim Bukan Rabbat Allah, Bapu Kaulillahit Taala, Wahyu Al Aziz Hakim. Surat Ibrahim, ayat Rabi'ah. Subhanallah Rabbil Azza, Amma Yasifun. Surat Al Shafat, ولله الا العزه ولرسوله المنافقون على ياسمنا ومن خالف في عزته الله وصفاته باب قل لي تعالى وهو العزيز الحكيم وهو هوني دمر Menjelaskan jumlah yang setelahnya yaitu al azizul hakim ya Ini dialah Allah Zad yang Al-Aziz Al-Hakim. Dan adalah sebagaimana takbir yang kita lihat di sini. Izzanya Allah makrunatun bil-hikmah. sangat sesuai sekali dengan bahwasanya Allah adalah tidak memiliki kezaliman terhadap siapapun dari hambanya sebagai bukti atas dilala ini adalah izahnya Allah makrunatun bil hikmah keperkasaannya Allah Diiringi dengan hikmah. Kenapa? Karena Al-Hakim satu di antara nama Allah. Sebagian yang telah lewat. Nama Allah adalah nama alam. A'lamun wa awusafun. Semua nama Allah adalah a'lamun wa awusafun. Ia yani semua nama Allah mengandung sifat baginya. Di antaranya adalah Al-Hakim memiliki sifat Al-Hakimah. Dari dulu dengan nama Al Aziz yang mana nama mananya apa? Yang Maha Perkasa. Allah di layu golap yang tidak terkalahkan. Nah keperkasaannya tidak curang, tapi diiringi dengan kebijaksanaannya dengan hikmahnya. Maka semua yang Allah Lakukan dengan keperaksaannya adalah Tidak ada sisi kecurangan Tidak ada sisi kekurangan Bahkan sisi seluruhnya kesempurnaan Karena Allah memiliki nama Al-Hakim Sebenarnya telah lewat bahwasannya Nama-nama Allah bisa dilihat dari Tiga Dilala atau minimal dua Dilala Yang dikatakan oleh Alul Kalam bahwasanya Dilala ada berapa? ada tiga dalalatul mutabaqah, wadilalatul, wadilalatut tadmun, wadilalatul iltizam. Perhatikan. Dalalatul mutabaqah definisinya ada ya, dalalatul lafzi ala tama mimma wud'ala. Di sini al-aziz adalah lafdzun digunakan untuk kesempurnaan lafaz ini ketika digunakan maknanya adalah yang memperkasa kembali kepada raddatnya Allah Subhanahu wa taala. Tadomnya atau iltizamnya bernama ini adalah bahasanya Allahnya adalah tidak bodoh dan semisalnya tidak lemah. Karena Karena mana? Dilalatul lafad ala. Juz'i ma wudi ala namanya. Dikatakan dilalatul tadamun. Adapun dilalatul tizam. Dilalatul lafad ala khawarijimawu di ala. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh mereka. Lul kalam. Seperti dilalatul insan. Alal hewanin natik. Ketika kita bilang al-insan, dan kita artikan dia adalah hewan natik, ini adalah dilalatul mutawabakoh. Kalau kita katakan al-insanu wa daheq tilalatul tijam, kalau insanu wa natik awal al-hewan, al-hewan awal natik. Kita katakan al-insanu hewan maka dia dilaratu tadamun. Atau al-insanu wa natik suka dilaratu tadamun. Kalau kita katakan al-insanu wa dahik dilaratu iltizam. Ia ini anal dahik anad dahik laisa min mana insan wala juz'ahu. Badasa wala min juz'ihi. Jadi kita katakan ad-dahik ini bukan makna dari lafadz insan bukan juga dari bagian insan tapi min lawazimul insan nah dari lazimnya la insan dia adalah ketawa maka di sini kita mengetahui al hakim al aziz konsekuensinya bahwasanya Allah adalah tidak bodoh tuntutannya tidak bodoh juga tidak lemah, bahkan kuat. Al hakim juga memiliki makna sisi, bahkan berilmu. Kenapa karena hakim secara maknanya dari sisi laporannya bukan al, bukan alim. Al Aziz bukan juga bukan alim, ya kan? Atau al Aziz bukan kawi, al hakim bukan kawi, tapi lawazimnya. Allah adalah maha kuat Demikian juga lawazim daripada hakim Juga maha Maha berilmu Karena al-hakim secara lapatnya Dia bukan Muradub dengan al-alim Bukan semakna Tapi lawazimnya Dia memiliki ilmu nah. Lawazim daripada al hakim Dia memiliki ilmu bukan Berbuat semau-maunya Tanpa Adanya hikmah Bahkan penuh dengan keadilan Karena dia adalah Maha al Aziz, Maha memiliki keperkasaan Maka kita minta kepada Allah Demikian juga Al-hakim Kita tetapkan bahwasannya Siapa yang mau benar-benar hikmah Pada perbuatan dan perkataannya Juga harus Mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa taala kenapa? Karena Allah adalah Maha Al Hakim. Minta kepada Allah supaya diberi hikmah. Wa hikmah faqad udiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah maka dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta kepada selainnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun maksud sirb rabb kamu rabbil izza yang memiliki izzah di sini al izza diucapkan kepada ar-rububiyah kepada al rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala bahasanya Allah memiliki al izza maksud sirb kamu maksud sirb kamu dan maksud rabb kamu yang memiliki izza Maksud dari apa-apa yang mereka sifatkan amma yasifun. ini juga bantal terhadap orang yang menyelewengkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala bahasanya tidak sebagaimana yang mereka bayangkan. Maksud sih, maha bersih dari apa yang mereka inginkan dengan penyelewengan terhadap sifat-sifat dan nama-nama Allah Azza Wajalla. Wallahu alaihi wasallam sama saja di sini, al izzah adalah miliknya Allah dan milik Rasulnya. Kalau kita minta al izzah bagi diri kita, maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan minta kepada selain selainnya. Alil Mukminin dan izhar juga bagi miliknya orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahasanya. Izzat tadi dihidupkan kepada orang yang berkhidmat masuk bahas sifat kemuliaan bagi mereka. mereka Sifat kemuliaan bagi mereka. Oman halafah bijatillahi wa sifati. Ini juga demikian. Siapa yang bersumpah dengan izzanya Allah dan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya. Sumpah dengan izzanya Allah adalah sumpah dengan apa yang Allah izinkan karena izah ini adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun berdoa kepada izzanya Allah? Enggak, Bu, enggak boleh. Ya izzatal, ya. aku Berilaku izzah, aku, jadikanlah aku orang yang perkasa, ini enggak, enggak boleh. Bahkan dikatakan syirik oleh Sayyid Ibn Basrah rahimallahu taala. Wa <tuh> qala Anasun Kata Nabi SAW tak kulu Jahannam. Dan berkata Anas berkata Nabi SAW tak kulu Jahannam. Jahannam berkata Takulu Jahannam. Jahannam ini berkata khat khat wa izza dika wa wow, kasam. Bagaimana khat cukup dan cukup dan demi Keperkasaanmu. Sebab dapatnya kotni, kotni. Cukupkan aku, cukupkan aku. Wakala Abu Hurairah dari Nabi SAW ia berkata: Sulun bayal zannawan nar. Dan berkata Abu Hurairah adalah Anhu dari Nabi SAW ia berkata: Sulun bayal zannawan nar. Seorang laki-laki tetap berada dalam suatu posisi yaitu antara surga dan neraka. Dan dia adalah paling akhir dari penduduk neraka. Dukulan al-zannata yang masuk ke dalam surga. Penduduk neraka yang paling terakhir yang dia akhirnya masuk ke dalam surga yang paling akhir. Fa yaqulu ya rabbi maka ia berkata orang tadi wa ya rabbuk isrifni anan nar palingkanlah wajahku dari neraka la wa izzatik la as'aluka ghairaha la wa izzatik ini dalam ta'kid ya kan La as'aluka ghoir hadza wa dengan sumpah. Benar-benar demi keperkasaan-Mu wahai aku tidaklah meminta kepada Engkau selainnya. Selain apa? Selain terpalingkan wajahku dari neraka atau selain neraka itu terpalingkan dari dari aku. Qala Busaid berkata Busaid Al-Khuddir wa ta'ala anhu, inna, inna Rasulullah s.a.w. kala, kala Allah wa azza wa jallaka wa dhalika wa asyaratu amsalihi. Rasulullah s.a.w. berkata, berkata Allah wa jalli, namanya hadis apa? Hadis kud, kudsi. Lakah? Dhalika bagimu, apa yang tadi kamu minta, dan sepuluh lipat ganda dari yang semisalnya. <tuh> Wakala Ayub, yani Nabi, nabi Nabiulloh Ayub Alaihi Salam. Wakala Ayub, yani Nabiya Allah Ayub Alaihi Salam. Wa izza tika lagi Nabi'an barokatika. Dan demi keperkasaan kamu, lagi Nabi tidak ada kecukupan bagiku dari berkah yang ada darimu. Atau dari berkah yang ada padamu An barakatika yang berkah kau berikan kepada Aku dari Darimu Jadi Ayub alaihissalam Benar-benar Sangat butuh kepada barokahnya Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya lagi nabi Ya kan Gak ada pengganti bagiku Barokah ini, ya kan, dari selainmu, nggak ada cukupnya. Bahkan aku terus butuh kepada barokah darimu ya Allah Subhanahu Wa Taala di awalnya dengan rafat sumpah menunjukkan benar-benar Ayub alaihissalam mengakui, ya kan, tentang keutamaan Allah, tentang barokahnya Allah yang kepada dirinya Ayub alaihissalam yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Benar-benar butuh. Dan ini adalah. Bukan sebagian waktu. Tapi sepanjang hidupnya Ayub alaihissalam. Bahkan sampai. Hari kiamat pun tetap butuh dengan barokahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mabum? Kita pun harus. Beradab dengan adabnya Ayub alaihissalam. Benar-benar kita butuh dengan barokahnya Allah. Maka kalau itu. dakwah yang kita jalani. Kehidupan yang kita lalui ini sampai akhir hayat mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wataala dan barokah ini yang paling utama yang kita harapkan bukan apa angan-angan kita saja sesuai dengan apa yang kita bayangkan kemudian menjadi apa yang kita menjadi puas dengan apa yang kita bayangkan tidak tapi kita mengharap barokah dari Allah Subhanahu Wataala kita melewati dakwah di atas sunnah mencukupkan dengan akidahnya ahlu sunnah. Ini adalah kita mencari barakat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mabum. Dengan sederhana yang apa kita lewati ini. Dan kita tidak merasa puas. Dengan apa kita lewati ini. Artinya bukan kemudian ini sudah paling pol, paling bagus. Tidak. Tapi kita mengharap berkat dari Allah. Semoga semakin diberikan kebaikan yang lebih. Yang lebih dan yang lebih. Dan terus bertambah. Ini yang kita harapkan dalam. Kelembaran hidup ini yang kita lewati dalam menjalani agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mabum itu. Maka itu jangan kemudian kita cuma sedangkan angan-angan apa? Kuantitas. Banyaknya orang yang mendengarkan kita. Atau teori yang sering sekarang kita angan-angan. Yang kita bikin-bikin. Tidak. Tapi kita mencari barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala sebatas apa yang kita mampu untuk melakukan. Mabum. Banyak pendidikan yang dikerumuni oleh ribuan manusia Apakah barokah? Ya kan? Kadang satu pun dari manusia Yang terkumpul di sana Tidak ada yang paham dengan agendanya Al-Sunnah wal Jamaah. Tidak paham tentang agendanya Alul ulbeda Jadi hidup itu cuma sekitar lewat Entah bersama Alul ulbeda Entah bersama Al-Sunnah Dia tidak tahu Sesatkah hidup dia Terlincirkah hidup dia dalam agamanya dalam ibadahnya ini enggak tahu. Maka itu kita mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditegaskan oleh Ayyub wa lagi nabian baradikat barokatika ini adalah kita contoh. Dalam kehidupan dakwah ini semoga berkah sampai akhir dunia ini. Anak diri yang ada sama kita ini memiliki kesifat yang ikhlas, ibrar. Tulanan apa? Memiliki niat yang ikhlas, memiliki mencukupkan dengan itibar terhadap nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kita harapkan. Semoga saja ada satu dua orang atau mungkin semuanya ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan diharapkan cuma nanti ribuan orang atau ratusan orang nah, sehingga kita menempuh jalan yang tidak baik dengan asal ingin menjaga, ingin membela agama Allah. Jalan apapun ditempuh. Ini adalah tidak kita inginkan sama sekali. Tapi yang kita inginkan adalah barokah dari Allah. Subhanahu wa ta'ala cukup di atas. Sunnahnya Rasul Rasulullah Alaihi Wasallam. hadis berakam sahabat Al-Fasala al wa salasa wa samanin. Hattasana Abu Ya' ab, Abu Ma'mar. Ma Hattasana Abdul Warith. Hattasana Huseinun al Muallim. Hattasani Abdullah ibn Buraida. An-Yahya ibn Ya'mar. Ana bani Abaqath ra Anhumah anhu wa ma'an an-nabiy an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu a'udzu biizzatikah allazi la ilaha illa anta allazi la tamut allazi la lamut la wal zin wal insu yamutun <coughs> Hadits riwayat Tulab bin Mas'ud ra Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dulu Ya kan? Kata dalam nabas, Nabi pernah mengatakan a'udzu biizzatika. Aku berlindung dengan izzamuh. Nah, izzat adalah sifatnya Allah SWT. wa taala. ilaha illa anta, yang dia sesembahan yang berhak ibadah, kecuali engkau. Alladzi la yamut. Hmm. Yani ilah yang tidak mati. Wal jin wal insu yamutun jin dan manusia semuanya mati. Jin dan manusia semuanya mati. Apakah malaikat mati? Nah, ini juga ada presiden dan dar al-alam penjelasan wal jin wal insu yamutun apakah mereka mati? Ini cuma jin dan manusia saja yang yang mati. Apakah mereka enggak mati? Nah ini yang pembahasannya dilihat di tempat yang lain. Hadis berakam sab'alaf wasalasamia war bahwa sama ini haditsna ibnu abil aswad haditsna haramiyun haditsna subatu an qadadatan an anasil an nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala haun hai namanya tahwil Pindasanat. sanad. li khalifah Antasanaya yajidu banu surai antasanas sa'idun an qatada ta'an anas in wan mu'tamirin sami'tu abi an qatada ta'an anasin in nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala La yazalul qafia wa taqulu hal min masjid la yazalul qafia yani kembali kepada api ner yulqaf binnar Adapun sanat yang lain tadi dikatakan la yazalu yulqaf fiha Senantiasa neraka itu diisi Senantiasa neraka itu diisi terus Watqulu dan ia berkata neraka itu berkata jadi neraka berkata Kita beriman bahwasanya neraka itu berkata Kita beriman bahwasanya jahannam juga berkata dan kita yakin bahasa perkataan sebagaimana yang Rasulullah sabdakan wa izzatikah. Nah, di antaranya Halmin Majid berkatanya Halmin Majid, adakah tambahan? Ini neraka, terus mengatakan hal adakah tambahan? Bagiku. Hatta yadh'u afiyya Rabbul Alamin akadamahu. sampai Allah ini Rabbul Alamin meletakkan dalam neraka tersebut Telapak kakinya. Jadi dalam hadis ini kita mengerti bahawa Allah punya telapak kaki. Kau apa? mabok? Telapak Kak. kaki, kaki. Aiyah. Fāyen zawi ba’dua ilā hmm. ba’din. Maka setelah diletakkan Kakinya Allah sementara dalam neraka yanjawi bakti dan sasa, sebagian neraka dengan sebagian yang lain itu yanjawi. Injawa mana wah? Penuh. Semataku lu kotot kemudian berkata kot kot cukup cukup fiizatika wa kaumika. Dengan sumpah. Demi keperkasaanmu. Demi kemuliaan kamu. Dan senantiasa surga itu tetap. Apa? Sisa tempatnya. Hattayun syi'allahu laha khulqan. Sampai Allah itu ma. Apa insya itu? Menciptakan. Untuk surga tadi. Ciptaannya makhluknya. Ini hambanya. nya fayaskina wa maka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tadi oleh Allah Fadlal jani apa sisa surga yang belum terisi sisa surga yang belum penuh ditempatkan ya ini kan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka yang tadi diciptakannya ini kabar dari Nabi kita Muhammad SAW Yang wajib kita imani Sebagaimana datang Lapatnya seperti ini Tidak boleh kita dustakan Tidak boleh kita tak pada mana yang lain yang menjelisih dari Susunan kalimat Ini eh, Perhatikan menjahit Jangan main-main Berkata sahabat Rasul Rahimullah Ta'ala Wala yaitu lala anna subhanahu Lahul izzatul kamilah Nah. Ayat -ayat awal, ada tadi, ada tadi tadi ayat yang tadi kita baca. Ya kan? Ada dua ayat yang pertama. Wa azizul Hakim. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Tiga ayat walillahi al-'izzatu walirasuulihi. Ini tiga ayat dan ada satu yang lainnya tadi semuanya kita baca ini menunjukkan bahwasanya subhanahu wa Allah yang maha suci memiliki al-izzah yang sempurna. Keperkasaan yang sempurna. Nah kesempurnaannya, ya kan, ditakdir dibarengi dengan hikmahnya. Di mana? Tak ada sisi celah. Semua apa yang Allah perbuat tidak ada sisi celak, kekurangan, tak ada aibnya sama sekali. Kenapa? Karena izinnya makrun atau nafil, hikmah. Karena keperkasaannya Allah teriringi dengan kebijaksanaannya. Jadi apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah lakukan, apa yang Allah bikin, semuanya tidak ada sisi celah. Kekurangannya, tidak ada ayatnya sama sekali. Ini pun menunjukkan bahwasanya kita harus merasa cukup dengan apa yang Allah syariatkan sebagai tata aturan agama ini yang kita dibebani untuk mengikutinya. Akidahnya, manhasnya, tata cara ibadahnya, dan yang lain dari semua urusan agama, politiknya, ekonominya juga demikian cara berekonomi kita mengikuti apa yang Allah sengketkan dalam menyusun ekonomi. Kenapa? Karena Allah dalam memiliki kebijaksanaan yang sangat bijak dalam semua tata aturannya bagi semua hambanya, hambanya bagi semua ciptaannya. Maaf um, tapi kadang seorang itu tidak rasa ketika enggak diberi rezeki anak saja sudah awa. Salah aturan. Salah langkah yang dia tempos supaya dapat anak. Ya kan? Seperti antaranya apa? Beli anak. Atau yang disetilahkan dengan apa? Anak angkat. Sehingga si anak tadi diputuskan hubungannya dengan orang tuanya asli. Putus benar-benar putus. Tidak ada lagi hubungan silaturahmi, rahmi. Bahkan tidak dikenalkan lagi Siapa orang tuanya yang asli? Ini termasuk dosa besar. Ini gara-gara diberi apa? Diberi apa? Diberi ujian tidak punya anak. Padahal belum tentu lebih baik kalau dia punya anak. Kenapa? Karena seandainya itu lebih baik, tentunya Allah akan memberikan yang lebih baik bagi dirinya. Maaf um. Nah. Diberikan juga rezeki yang lain, berkat masalah harta, kedudukan dan yang, yang, yang, dan yang lainnya. Seolah-olah bahwasanya pemberian yang dari Allah tadi tidak merasa, tidak tidak memuaskan bagi dirinya. Sehingga harus cara yang lain. Dibungkan juga dakwah. Dia dikarengi oleh Allah ilmu. Ilmu ini bukan disyukuri, kemudian diamalkan dengan ilmu tersebut, tapi malah apa? Dirusak. Dirusak dengan sendirinya. Dikotori. Maka ini menunjukkan bahwasanya, ingatkah dia bahwasanya Allah dalam Maha Hakim. Seharusnya ayat yang dibaca, Allah huwal azizul hakim. Dan semisalnya ini adalah harus diperhatikan. Kenapa? Karena diantara apa? perkara besar yang harus kita lewati adalah mengenal nama-nama Allah dan mengenal konsekuensinya bagi kehidupan kita dan keyakinan kita dan yang lainnya. Maklum, maklulah itu diberi oleh Allah umur sekian, diberi oleh umur sekian, diberi oleh Allah ilmu sekian dan semisalnya ini adalah perkara yang harus disyukuri bukan malah sebaliknya. Fauzan, antum mau ada ke mana? Kita tak ada di sini atau ke sana. <tuh> Beratkan itu. Jadi Allah memiliki al-Iz al-Kamilah. Wal Aziz wal Galib al kahir layu yughalab wa la yumana'. Wal Azizu wal wa Galib. Aziz adalah yang menang, yang maha menang. Yang maha qahir, yang maha Perkasah yang maha kokoh. La yugolab tidak akan terkalahkan, wa la yumanak tidak akan tercegah, Wa la yumanak, tidak ada yang bisa mencegah. Yang tidak akan tercegah tidak akan terhalangi. Tidak akan terhalangi apa yang Allah inginkan, tidak akan ada mampu yang menghalangi. Allah yang membuat rezeki pada ambanya, siapa yang mau menghalangi rezekinya Allah terhadap hamba nya, Tidak akan bisa orang membendung. Allah ketika menghalangnya rezeki dari seorang tidak ada seorang yang bisa menyeret maka tidak ada gunanya dengki tidak ada gunanya iri cukup disyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada kita masing-masing tidak -masing. ada gunanya dengki, tidak ada gunanya iri seorang diberi rezeki banyak seorang diberi ilmu banyak cukup lah kita yang diberi apa yang telah kita dapatkan ini kita syukuri Semoga berbarokah sebagian tadi yang katakan oleh Ayyub alaihi alaihi wassalam. Lagi Nabi an barakatika. Ini pendidikan terkait dengan masalah akidah. Makanya kita punya membukaan ini kitabul akidah, kitabul tauhid yang benar-benar sangat istimewa. Dari sisi tabugubnya pemikiran bab dan ayat yang dipaparkan di sini ataupun hadis-hadis dan juga perkataan yang lain. Bila oleh kamilah Subhanahu Wa Taala Falahu maka baginya Al-Izza perkasaan yang sempurna, maha sudi dan maha tinggi Allah Rabb kita. Kama Anlaul Mulk, Kama Anlaul Mulk Al-Kamilah. Sebagaimana juga baginya, bagi Allah adalah Muluk Kerajaan Al-Kamilah yang sempurna. Telah lewat bahasanya Allah adalah Malikin Nas. Maaf belum. Maliki Malikin nas Telah lewat Bacaannya malik juga Malik Malikin nas Dan juga Malikin nas Nah, keduanya adalah Datang dari Nabi kita Muhammad S.A.W Dua bacaan tersebut Terlalu diingat itu Bisa maliki Bisa maliki Kalau malik zamannya apa? Muluk Kalau malik Hm. Kalau malik jamanya malikun. Kalau malik jamanya muluk dan amlak. Amlakun wa mulukun. Kalau malik jamanya malikun dan mulak. Baik. <tuh> <tuh> <tuh> okay. Jadi sebagaimana Allah taala Memiliki Allahul Mulk, An-Nallahul Mulk Al Kamilah, Sallahu Ala. Kerajaan an yang lami olehnya Allah, Kerajaan yang maha sempurna. Jadi apa gunanya bangganya seorang raja? Telawat Ainal Jabbarun, Ainal mutakabbirun. Ya kan? an Maliku kata Allah SWT dalam hadis yang telah kita lewati. Saya adalah raja. Ya kan? Tangan kanannya menggenggam apa? Bumi. Tangan kirinya menggunakan makanan yang melipat, langit-langit. Nah, Allah menyatakan kanan dan tangan kiri sebagaimana di sini sahih muslim. Kalau Allah kita sebutkan, dan nah di sini sebagaimana yang dalam sahih muslim, maka makna kanan dan makna kiri tidak ada sisi perbedaan dari sisi kesempurnaannya. Dengan, beda dengan apa? Kanan dan kiri yang dimiliki oleh makhluknya, kanannya lebih sempurna daripada kiri, kirinya. Eh? Apa? Sebakan Allah mengatakan, dan nah di sini, sahabat-sahabit. Terlebih dahulu pernah utara kita lewati. Wow, oh, siapanya Syaikh bin Usaimin. Dan sebagian sarahnya bahwasanya si ini adalah tidak sabit. Bahkan yang sama terakhir tayyadehi yaminun kedua tangannya adalah yamin kanan. Kata Syaikh bin Usaimin, seandainya memang kita tetapkan bahwasanya Allah punya kanak tangan kiri, maknanya kirinya Allah tidaklah kurang daripada kanannya Allah sisi kesempurnaannya. Bahkan sama-sama sempur sempurna. Pernah dulu, beberapa tahun yang lalu. Dulu ketika kita masih belajar di Pakistan. Kita telah lewati bahwasannya. Simal itu seadanya memang itu sabit Maka maknanya apa? Layan kus anil yamin. Tidak, tidak kurang dari. Kanan dari si kesempurnaannya. Waliyadalah <tuh> baksa. <tuh> <tuh> <tuh> Ayuh halafah bi jatilla. Walia dan maka untuk ini dari penjelasan telah, penjelasan telah lewat lah. Paksa enggak mengapa? Mananya boleh. Jais. Ayuh halafah bersumpah dengan izahnya Allah. Ayuh halafah mananya bersumpah. Nahkan. Ya An dan pelmurder yang masukkan dengannya apa? Mananya apa? Mas, tidak bilin mas. Mas tergak mengapa bersumpah dengan izahnya Allah? ab izzatillah la afalanna kadha la afal la dengan izannya Allah sungguh aku akan berbuat ini demi izannya Allah sungguh aku akan berbuat aulafalanna kadha pasti benar-benar aku akan berbuat dengan sumpah dengan apa dengan sumpah dengan aku bersumpah dengan keperkasaannya Allah Walijak biadilah hadis Asyabul ladhi kharazah minal nar Wa anjahullahu minha Ilal jannah waqala rabbi isri paji'anil nar Wa izzatika Wawunya waw, waw Wawul qasam Wawul qasam Maka untuk ini datang dalam sebagian Dalam hadis-hadis ini Yaitu ada seorang syaf Seorang pemuda Yang dia itu keluar dari neraka Dan Allah selamatkan dari neraka Dimasukkan ke dalam surga Dan dia Tadi seorang pemuda berkata, Tadi seorang pemuda berkata, Rabi isribadzihi, wahai Rabku, palingkan la wajabu aninar, wa izjatika, syaitnya, mauna wa sumpah, aku bersumpah dengan izjamu, wahai Allah, demi keperkasaan kamu, wahai Rabku, aku tidak meminta, selain itu, selain apa, selain terpalingkan neraka itu dari wajahku, atau selain terpalingkan wajahku dari neraka maka enggak mengapa sumpah dengan izahnya tapi apakah boleh kita kemudian memanggil izahnya Allah supaya kita diberi izah oleh izahnya Allah di? tidak boleh ha. tapi kita bilang ya aziz a'azza ha. yu'izzu pilih alamannya apa a'izzah ha? a'izzni ya kan ya aziz a'izzani Ya Rahmatullah. Wahai yang Maha perkasa, berilah aku ke izahan, ke perkasaan, kekuatan dan yang semisalnya. Wa leka eksamu Ayub alaihissalam. Demikian juga sumpahnya Ayub, aksamayuk simuksam. Demikian juga sumpahnya Ayub alaihissalam. Wa dzat, tiada lagi nabi anbarokatika. Aku bersumpah dengan dzatmu wahyarku lagi nali an barakatika atau lagi nabi an barakatika. Artinya apa? Benar-benar aku sangat butuh dengan barokahmu. Tapan di dunia dan di akhiratnya enggak ada selesai hal ini. Tetap kita butuh. Maknanya itu berarti kan ya, ikhwan, semoga saja apa yang kita lewati dalam lembaran hidup ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala santri-santri kita. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita Anjurkan untuk diri kita sendiri semuanya ini. Ana dan antum semuanya semoga diberi niat yang ikhlas. Ya kan? Diberi kecukupan dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Tidak nola-nola kanan-kiri. Ya kan? Tidak tergiur. Atau ter... Apa? Hah? Bahasa enggak melet. Tergoda. Dengan, saya ingin banyaknya sekarang godaan. Dulu, ya kan kawan-kawan kita dari Pakistan. Kita cuma sedikit. Ya kan? Di Jelm, di tempatnya Seksana Ola Zaidi, haddalah taala guru kita, Syekhuna Seksana Ola Zaidi. Ya kan? Semuanya kita sepakat, enggak ada ragu, enggak ada goncang, enggak ada kebingungan tentang bahwasanya gambar itu adalah haram dalam televisi dan yang lainnya. Sekarang semuanya yang apa? yang dulu sama satu nampan, satu kamar, satu nasib. Sama-sama susah. Makan adas. Bahasa Pakistannya dal, makan dal. Ya kan? Kuning. Dipotong-potong. Ya kan? Sama sambel. Sama roti kering. Ya kan? Baru berapa berpisah berapa tahun? Sekitar berapa? Sekitar 24 tahun. Nah, ternyata sekarang sudah apa? rata-rata nongkrong dalam dalam apa? dalam dalam layang, layar Aywah. nah itu yang dulu katanya Ibn Yunus sekepan kakaiwafat tadi menceritakan <tuh> Allah musta'an semua saja kita diberi keteguhan sampai akhir ayat yang segitu banyak waktu itu, ya kita bilang tadi sedikit tapi kita bilang kalau bilangannya 10 ke atas, cukup 10 ke atas Tapi ternyata apa sekarang? Tidak selamat, kecuali sebagian Orang saja Perhatikan Yang sekarang bikin SD yang ini, yang itu, semuanya Maka kita minta kepada Allah semoga diberkahi Lembaran hidup kita ini, lembaran dakwah kita ini Dan ini sebagaimana Ini adalah saya sebagai wasiat Dari saya untuk antum semuanya ini kita anggap sebagai wasiat, semoga saja. Kalau kita diberi umur panjang, ini wasiat jangan dilupakan. <coughs> ayub, wa Nabiulloh Ayub alaihi salatu wassalam. Eksemnya Ayub. Ayub adalah nabi Nya Allah. Yaitu Ayub alaihi salam. Pakin nahu kan yawman yang kita sil. Maka sungguh beliau pada suatu hari lagi mandi. Faanjalillah alaihi rojalan. Maka Allah menurunkan pada ayub ini risil. Caki. Min jaradin. Apa jarad itu? Belah? Belalang. Fajalah yahsu Yahtu itu apa? Merang? Merangka. Maka mulailah ayub ini merangka. Fakallahu az ala alam akun agnai tukaan hadha. Maka berkata Allah az-zalahu ala alam akun agnai Alam Aku bukankah Aku. Telah mencukupkan kau wahai Ayub dari ini dari kakinya belalang ini. Fakallah wahai Zat jika lagi nali maka berkatalah Ayub, aku bersumpah dengan keperkasaan Kamu wahai Rabbku, aku bener-bener ya kan, enggak merasa terputus, enggak akan apa berhenti. Sangat butuh, bahkan terus butuh dari berkah. Barukamu untukku ya Allah ya Rabbu. Wakatanya hmm. kata kulu jahannam. Demikian juga jahannam berkata. Wakatanya kata kulu jahannam. Demikian juga jahannam juga ngomong. La tajalu yulqafia yulqafian nasu wal hijarok. Saya bin Bahas memberikan. Di sini berikan, berikan apa, apa makna. Dari kalamnya beliau sendiri. Yulqafian nasu wal hijarok. Senantiasa jahanam itu diisi ya kan diisi dengan manusia dan batu-batuan. Wa yaqul dan ia tadi di jahanam berkata hal min mazid, adakah tambahan wahai Allah? Wahai Rabbku, kama qala azzawzal yauma taqulu lil janna malim talat ataqulu hal min mazid. Sebagaimana Allah azzawzal berfirman yauma naqulu lil janna pada suatu hari nanti aku kami berkata kepada Zanam Halim Ta'ati apakah kau telah penuh wahai Zanam maka ia berkata si Zanam berkata adakah tambahan Falatazalu yulqafiya wa yataqul maka senandeset terus diisi sedangkan ia Zanam berkata hal min mazid adakah tambahan dan adakah tambahan hatta yadul aljabaru jalla wa jalla wa ala fiha qadamu. sampai Allah telah meletakkan Kakinya ke jahanam, yang jauhibak maka terus menjadi lah itu penuh yang jauhibak duailah Apa? Tersesak ayah. Injawa yang jauhibak hmm. penuh. Kau takulu kotun kotun, kotin bisa juga seperti itu. Kod ni, kod ni. Bisa juga. Kod ini bisa disambung dengan nun wikoya. Kod ni, kod ni. Nun wikoya. Bisa juga. Kod ni, kod ni. Cukuplah aku, cukup lah aku. Bisa. Wafi alafat al-akhir kod, kod ni, kod ni. Ya'ni hasbi hasbi wa izzatika. Cukup bagiku, cukup bagiku. Dan demi keperkasaan kamu, wahai rohku. Jadi kod ni, kod ini. Nun ini apa? Nun wikoya. Nun apa Nunul al-bikaw? Ya. Maka kot itu bisa disambung dengan nun al-bikaw ya. Bisa dengan apa masuk kepada nun masuk kepada seperti masuk huruf seperti mini, Ya kan? Seperti kaani, seperti laalani dan yang semisalnya, ani, An taat. Amal cendana fala yajaru yul yubkiyabukafiya Adapun surga senantiasa ada, tetap apa sisa untuk diisi. Maka disinilah ya Allah sebagai bukti bahwasanya rahmatnya Allah adalah lebih luas daripada alam adhab alamnya. Nah. Allah itu rahmatnya lebih luas, ya kan, dari alamnya dan surganya termasuk apa? Rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala bagi hambanya. Dan neraka azabnya Allah bagi hambanya. Maka di sini buktinya apa? Surga tetap masih luang, masih banyak tempat yang perlu diisi sehingga Allah menciptakan ciptaannya. Dan diisi di sana, diisikan di dalam surga. Lima lima Kenapa kau masih ada? Fadhil masih <tuh> ada. Tempat yang luas, ada sisa lagi yang belum diisi, lima biya, menasa. Kenapa? Karena di dalamnya benar-benar ada keluasan dan luas ini yang sangat besar. Fai yunsiullahu la'akawaman maka Allah menciptakan kaum-kaum yang bakal diisikan ke dalam surganya. Allah fai yudukhiluhum al-jannata fadlan minhu subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memasukkan mereka, kaum yang Allah ciptakan, masuk ke dalam surga sebagai murni karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala hampanya yang tadi diciptakan sebagai penggudi surga. Wa maana subhana rabbika rabbil izza yakni sahibul izza. Tengok di sini. Rabbil izza tadi ayat yang kedua. Ya kan? Ayat yang kedua yang wa maana subhana rabbika rabbil izza yang kedua yakni apa? Rabb maknanya sahib. Rabb itu maknanya صاحب. Sah ha, nah. rabbil izza maknanya صاحب pemilik izza. Allah yang memiliki izza. Katakanlah dalam ayat Alloh ma'arobhaa di ta'awatama. Rabbhaa di ta'awatama yang memiliki dakwah yang sempurna ini panggilan yang sempurna ini berubah. Adanya ini sahib dakwah tamah ta abasalla al kawimah. Majukulurab budar warabulda bayak ini sahib buah. <tallika> Jadi Rab tadi memang di apa? Apa? So, sahib ini pemilik. Rab di sini maknanya ada pemilik. Jadi di sini, subhanah rabbika rabbil izzati. Maksud si Rab kamu, Rab pemilik izzah, yang memiliki keperkasaan. Ini semuanya menuntut kita meminta kepada Allah, bukan kepada syaitan, bukan kepada kufar, dengan lain dengan para munafikin. Yang sekarang ini berkeliaran di muka bumi, ya kan? Kadang berkopiah hitam, bersongkol hitam, kadang juga membawa tasbih dan membawa apa? Saat ditaruh pundaknya ternyata Tanya, apa minta izah kepada kufar? Minta kepada selain Allah Subhanahu Wataala. Minta izah dengan kemasyiatan, minta izah dengan kekufuran terhadap Allah, minta izah dengan kesyirikan terhadap Allah Azza Wajalla. Pahami? Dan inilah Yahwa sebagai bukti bahwasanya al-tawhid adalah benar-benar terpisahkan dengan ahlus syirik. Dalam tata cara minta keperkasaan dalam mencacara minta kemuliaan dan yang semisalnya. Makbub. Maka doa ini doa yang kita berharap semoga berkah semoga memiliki keperkasaan dari Allah Subhanahu Wataala bukan minta kepada selain selainnya. <tuh> Insyaallah kita cukupkan sampai di sini dan kita semula lagi pada waktu yang datang dalam bab yang ke 8 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.